Az idő ellen Csak múlik az idő, szinte csörtet. Meggörbülök én is mögötte, Mint rosdás szög az ajtófélfában, Akaratlanul meggyötörve. Mert beletörődtem halandóságomba rég, Hadd vesződjek e világrend bűzös mocsarában, Úgy, mint mások, vagy akik soha még. Mert. Negyedszázad század jutott nekem veszendőbe. Hát azért sem engedek senkinek. Áldjon vagy átkozzon ember s Isten, majd ha hitemből egyszer is kimozdulnék.